hoofstuk 295, die tweede onderwijser by Joosef, sag geade tegemoetkoming van die onderwijser. Joshua gee hom in blyk van sy kennis, hy lees en verklaar Daniel, goeie getuienis van die onderwijser oor Joshua, as dank vir die eerlikheid van hierdie onderwijser, genees Joshua, die vorige onderwijser. Na verloop van etlike weke het die tweede nieuwe onderwijser na Joosef gekom om een vriendskapelike besoek aan hom te bring. Want Joosef het tevore verskye nieuwe banke en stoele vir hom gemaakt en ook een tafel vir sy klaskamer. en het by hierdie geleentheid in hierdie onderwijser een werklike oprechte man as sy vriend gevind. Hierdie onderwijser het nou ook kennis gemaakt met die sien Yahshua en hy het werkelijk vreegte gehad oor sy ernstige, maar toch beskye opgewekte wese. Daarom het hy en Joosef gevra of die sien al in een of ander skool leer lees het. Maar Joosef sê, broer, ek het het al reeds met ‘n paar onderwijsers probeer, maar hulle kon niks met hom uitdruk nie, want daar is in hierdie sien een merkwaardige kracht. As die onderwijser om iets wat grof tegemoet tree, dan is hy al reeds verloore, want daar hoef maar een woord uit die mond van die sien oor die onderwijser te kom, en hy word op die vreselikste manier gestraf. Dit was onlangs die geval met die vorige onderwijser, wat tot op hierdie oomlik gek is. Die onderwijser sê, Ja, ja, dit weet ek goed, maar hy was ook in te het die rand ten oor al sy leerlinge. As ek die sien sou onnerig, sou ek nie bang wees om door hom gestraft te word nie. Nou het jy asjoel wat daarby aanwezig was gesê, wat sou jy my dan wou wel wou leer? En die onderwijser het die jong sien liefdevol na hom toe getrek, om aan sy hart gedruk en toe aan hom gesê, Ek wil jou graag op een heel vriendelike manier leer lees, en skryf, en jou dan leer om die skrif te verstaan. En die sien sê, Goed, ek het u, skrif, het u iets van die skrif by u, geer het aan my, dan sal ek u in proef laat sien wat ek kan. Hierop het die leraar dadelijk in boekrol te voorskyn gebring, dit was Daniel, en dit aan die sien gegee, Die sene dadelijk begin om die rol te lees en so te verduidelik dat alle omstanders met inbegrip van die onthutste onderwijser begin het om hulle uitermate te verwonder. Toe die leraar dit van die jong sene gehoor het, het hy gesê, O meester, wees my arme sonder barmhartig en betoon medelije, want hierdie sene is geen mens van hierdie aarde nie, O broer Joosef, nou verstaan ek baie goed, waarom geen onderwijser dit met hierdie sien kan uithou nie. Die sien verstaan in elk geval meer as alle onderwijsers op hierdie jylle aarde saam. Oe, hou hom daarom toch thuis. Hierdie getuien is hierdie sien geval, en hy sê, Omdat hy so eerlik is, sal ek ook terwille van u die ander onderwijser weer genees. Laat het so wees. Bly jy echter so eerlik in die hart, soos wat jy nou is, dan sal jy altyd een goeie onderwijser wees. Amen. Daarop het die sien Joshua weggegaan. Die onderwijser het ook spoedig afscheid van Jozef geneem en het diep in sy gedagtes versonken na sy huis gegaan. En met die eerste onderwijser het het in die uur beter gegaan.